Orizonturi roșii Pista 2 Capitolul 1 Era o după amiază cenușie de martie 1978, caracteristică acelei perioade a anului în București. Luminile sunt deja aprinse în biroul meu secret de la Departamentul de Informații Externe. În ciuda faptului că avea două uși franceze, ce se deschideau spre balcon, camera era relativ întunecoasă tot timpul, fiindcă avea pereții cu lambriuri de mahon de la podea până în tavan. Fixam câteva marcaje noi pe o imensă hartă albastră a lumii, ce acoperea peretele întreg din spatele biroului supradimensionat de mahon. Montată pe o placă metalică invizibilă, harta prezenta o armată de marcaje magnetice de diferite forme și culori, răspândite de-a lungul lumii, fără o logică aparentă. Ele reprezentau însă cele mai secrete canale de comunicare cu ambasadele române și alte reprezentanțe oficiale de peste hotare, cu stațiile DIE, Departamentul de informații Externe din Lume și centrele de contact cu agenții secreți DIE în Occident. Ele marcau de asemenea diferite operații secrete individuale, cum ar fi supravegherea flotei a șasea a Statelor Unite din Mediterana. Șapte telefoane erau plasate pe o masă aflată în dreapta biroului meu, deasupra altor cinci sisteme cifrate, radiotelefonice, ascunse pe două rafturi de sub. Două dintre ele erau linii directe cu cabinetul președintelui Nicolae Ceaușescu. Construite și instalate de KGB-ul sovietic și socotite un sistem sigur de comunicare, Liniile telefonice se constituiau într-un sistem integrat, stabilind legătura reciprocă între guvernele pactului de la Varsovia. O linie numită S de la scurt, pentru că avea numai trei cifre, se folosea numai pentru București. Era instalată în birourile și reședințele lui Ceaușescu, ale primului ministru, ale restului membrilor Comitetului Politic Executiv ce locuiau în București, apoi la membrii cabinetului, șeful și reprezentantul DIE, Departamentul de Informații Externe, șeful general al cadrelor și ambasadorul sovietic în România. Cealaltă linie, denumită TO, deoarece funcționa prin intermediul unei operatoare telefonice, era o linie internațională. Ea făcea legătura între aceleași persoane din București cu reședințele de primăvară, vară, toamnă și iarnă ale lui Ceaușescu, ca și cu membrii Comitetului Politic Executiv, din cele 39 de județe românești, primii secretari ai comitetelor județene de partid și șefii inspectoratelor locale ale securității. Sistemul telefonic TO era legat via Moscova cu țările pactului de la Varșovia. Era cu puțin după ora 5 după amiaza când sună telefonul. Am recunoscut sunetul liniei S în legătură cu biroul lui Ceaușescu. Generalul Pacepa la telefon," am răspuns. Aici e servitorul dumitale șefule, Constantin Manea. Rapid, tovarășul te vrea la el imediat. Îmi pare rău că am dat de dumneata, că vremea este mizerabilă pe la noi. Am să rostesc o rugăciune pentru dumneata. Bine, profesore." Obișnuiam să-i spun lui Constantin Manea, profesor, deoarece el avea doctoratul în istorie." În cei aproape 15 ani cât a fost șeful cancelariei lui Ceaușescu, Manea nu i-a zis niciodată lui Ceaușescu pe nume. Întotdeauna, când se refera la el, îi spunea doar tovarășul. Devenisem prieten, cu Manea în zilele agitate ale anilor 70, când începusem să organizez vizitele de peste hotare ale lui Ceaușescu. Bun judecător al psihologiei umane, Manea era probabil singura persoană ce putea, într-adevăr, să descifreze natura labilă a lui Ceaușescu ca și reacțiile lui imprevizibile. Tovarășul este gentil în public, zâmbitor, cald și chiar tandru, obișnuia să spună mânea despre personalitatea de tip Jekyll și Hyde a lui Ceaușescu. Cel de care mă ocupasem zilnic, când nu era furios la culme, cel puțin nervos, întunecat, neriniștit și nepăsător față de alții. De-a lungul ultimilor șase ani, când Ceaușescu mă chema zilnic, nu numai în legătură cu chestiuni de spionaj sau ca și consilier prezidențial, ci chiar pentru cele mai neașteptate probleme de familie, cum ar fi cadouri pentru soția lui sau unele momente dificile legate de viața personală a copiilor săi. Mana m-a ferit de multe dureri de cap. Sfaturile lui privind momentul oportun când trebuia să rezolvă o situație pentru Ceaușescu sau când nu era bine, când trebuie să fiu un și când e mai bine să-mi țin gura, au fost de neprețuit. Mă chema de multe ori la telefon doar ca să-mi zică Vremea e teribilă aici, cum e acolo. Asta însemna că Ceaușescu avea o criză de furie și că ar fi fost mai prudent din partea mea să plec din București pentru restul zilei. Altădată zicea de ce nu ți-ai împle cu câteva dosare și n-ai da o fugă până aici? Ceea ce însemna că Ceaușescu era foarte bine dispus și că el mana îmi va rezerva un moment liber în program pentru a mă strecura înăuntru. Deschizând în grabă seiful și luându-mi în fugă carnețelul de însemnări pe care îl foloseam la întâlnirile mele cu Ceaușescu, am pornit spre sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unde ocupa partea centrală din etajul al doilea. Cum am intrat, l-am și zărit pe manea în capul scărilor. Romero trebuie recrutat. Tovarășul este cu ministrul afacerilor interne și Pleșiță, mi-a spus el. Ministrul de interne era Teodor Coman. Generalul Nicolae Pleșiță fusese mulți ani șeful serviciului de pază al lui Ceaușescu și era de foarte curând promovat în funcția de adjunct al ministrului afacerilor interne. Deși pereții sunt foarte groși, l-am auzit pe tovarășul țipând la ei, a precizat Manea. Când am deschis ușa, Ceaușescu se afla la biroul lui, iar Coma și Pleșiță stăteau atenți în mijlocul camerei. Hai, intră! Oamenii ăștia nu mai amintesc nimic. Spune tu cine era diplomatul acela occidental, prins de soț în apartamentul amantei sale din București. Deși Ceaușescu avea o memorie de elefant, în ultimii zece ani, conta foarte mult pe memoria mea, neobișnuit de bună totdeauna. Când am început școala elementară, țin minte că tata mă punea zilnic să memorez o pagină întreagă din cartea de telefon. Nimic nu-s va fi mai folositor în viitor decât o memorie excelentă, obișnuia el să spună, ori de câte ori încercam să obiectez. Singura cale de a face față pretențiilor sale era să memorez fiecare pagină ca pe o fotografie, așa că în curând eram capabil să-mi amintesc fiecare pagină ori de câte ori era nevoie. Puteam să precizez că un anume număr se afla în partea de jos a paginii 183, în stânga, de exemplu. Această ușurință de a memora bine orice, ușor, mi-a fost extrem de folositoare mai târziu, când am început să studiez ingineria chimică și când aveam dememorat mii de formule chimice sau... Doctorul Dieului, și trebuia să rețin în minte dosare întregi. Ceaușescu știa însă că pentru a-mi stimula memoria, e bine să-mi descrie una dintre scene. Îți amintești, m-am boldit Ceaușescu, de soțul care l-a apucat pe individ de pantaloni și l-a aruncat în plină stradă, unde tocmai avea loc o mare petrecere, după care mulțimea de bețivani aproape că l a omorât. Ști tu, diplomatul ăla din Occident, care vorbea românește și ne dădea atâta bătaie de cap. Consilierul grec, Tovarășe, am răspuns imediat. Exact. Și bărbatul care l-a prins? Colonelul Marinescu, director adjunct al Direcției de Supraveghere a Securității, i-am răspuns. Așa e, consilierul grec, așa e. Ceaușescu își părăsi masa și a început să se plimbe în jurul biroului. Romero trebuie recrutat. Sunt sigur că va ceda. La urma urmei, el este cel care a făcut primul pas. Instruiește-o pe prietena lui Românca să-l invite din nou la ea acasă. Când vor fi întoiul regulatului, soțul furios va năvăli peste ei. Marinescu trebuie să-l prindă gol în patul ei, să-l apuce de și să-l arunce în stradă, strigând în gura mare că i-a violat nevasta. Oficierii în civil care vor aștepta afară se vor ocupa de pedepsirea răufăcătorului. Pleșiță, te vei ocupa de asta, așa cum ai procedat cu goma. Atunci ai folosit pe un boxer de la Dinamo, nu așa pleșiță? Da, capitanul Horst Stumpf, e acum milician în București. Foarte bine, îmbracă-l acum un măturător de stradă, pune-l să fie pe acolo la lucru în seara respectivă. Să-l pe Romero. După aceea să-i toarne o băutură alcoolică pe gât și să-l lase acolo în stradă. A spus Ceaușescu cercetându-ne fețele să vadă dacă am înțeles. Privind țintă în ochii mei, a continuat. Serviciul tău de dezinformare, Pacepa, v am împrăștia zvonul că Romero nu e nimic altceva decât un bețivan ordinar, un femeiat și așa mai departe. Ei știu ce au de făcut apoi. Ai înțeles? Da, tovarășe președinte. Și tu, Coman? Da, tovarășe Ceaușescu. Asta e tot, zise el ridicând mâna, semn că întâlnirea s-a sfârșit. La birou. I-a șoferului peste câteva minute. Romero lui Ceaușescu era un agent secret, funcționând ca atașat militar la Ambasada Italiei din București. De curând se îndrăgostise de o româncă, femeie de moravuri ușoare, dar agentă de securitate. Cu două luni în urmă, soția lui Romero a trebuit să revină la Roma din motive de familie. Între timp, el a început să-și petreacă aproape toate nopțile în apartamentul prietenei sale. Dar în ultimele săptămâni, ea a început să fie tot mai insistentă, amenințând că va scrie ambasadorului italian despre relația lor, dacă Romero nu va decide să stea mult mai mult timp cu ea și să împărtășească din secretele lui. După o săptămână, Romero a cerut pe neașteptate o întâlnire urgentă cu ministrul român de interne, privitoare la o problemă secretă, deosebit de delicată, Romero a relatat o lungă și obositoare întâmplare despre un agent secret cu rol de diplomat în București, ce fusese implicat într-o relație amoroasă cu o tânără româncă. Dar curând, aceasta a prins să-l șantajeze, amenințând că va informa pe ambasadorul lui despre relația lor dacă nu-i va cumpăra un apartament cu valută străină. Apelul lui Confuz cerea ca ministrul de interne să se ocupe personal de caz și să oprească fata. Un agent secret occidental necompromis putea fi de mai mult folos pentru România decât unul total compromis, a precizat Romero cu retenie. Dar la patru ore după aceea, a izbucnit în lacrimi, mărturisind clar că el este subiectul cazului, accentând că dacă ambasadorul va afla despre relația sa amoroasă, ar putea fi retras din România, pierzându-și astfel serviciul în cadrul spionajului militar italian. Aflând despre deznodământul întâlnirii cu Romero, Ceaușescu a ordonat să fie recrutat, dar recenta răbufnire de furie a lui Ceaușescu se datora faptului că Romero s-a răzgândit să devină agentul lor. Operațiunea Orizont. Recrutarea de agenți pentru țările NATO este una din cele mai importante țeluri ale lui Ceaușescu, nu numai cu scopul de a onora astfel obligațiile față de Pactul de la Varșovia, cât în mod expres, de a proteja cea mai secretă acțiune, denumită codificat Orizontul. E vorba de o vastă operațiune de spionaj, condusă de el personal, cu intenția de a obține sprijin politic, bani și tehnologie din Vest. Totul a început în seara zilei de 22 februarie 1972 când Ceaușescu a preluat organizarea Dieului. Experiența noastră ne arată că vestul este astăzi deosebit de dornic să încurajeze cel mai mic semn de independență în cadrul blocului sovietic. Să profităm de dorința lui, a spus Ceaușescu cinic, în memorabila lui cuvântare, ținută în seara aceea, în fața comisiei de directori din Die. Trăsătura noastră națională trebuie să fie înțelepciunea. Încetați să arătați bestului o față posacă, încruntată, cu pumni încreștați. Începeți să-l faceți să simtă compasiune pentru noi și veți vedea că boicoturile din Occident se vor transforma în mării nimie. Să prezentăm România ca pe o insulă latină, în mijlocul Mării Slave. Tradițiile noastre milenare de independență sunt contrapoliticii de centralizare a Moscovei, un pion între două supraputeri. După cum era obiceiul, Ceaușescu și-a continuat lecția de filozofie cu dispoziții pentru punerea ei în aplicare. Die trebuie să reînceapă organizarea unei acțiuni ofensive împotriva Vestului. Va trebui să plaseze cu grijă câteva aluzii de independență fără a afecta fundamentul comunismului și apoi să acționeze în continuare cu scopul de a trezi simpatia Vestului pentru România și de a obține ajutorului politic și economic. Agenți secreți ai IDE-ului vor trebui să ajute România în vederea câștigării de către aceasta, a avantajelor politice și economice în vest, să transforme guvernele lumii a treia în aliați politici, iar pe emigranții ostili în suporteri să dirigeze presa internațională. Acești agenți trebuie să uzeze de prestigiul în presă al României pentru a deschide unele uși utile spre tehnologiile strict secrete, interzise țărilor comuniste. România va trebui să-și amplifice contribuția nu numai la apărarea pactului de la Varșovia, dar de asemenea a Pekingului și a întregii lumi comuniste. La o zi după istorica sa cubântare, Ceaușescu a mărit schema de organizare de la 700 de agenți secreți la 2800, ridicând de asemenea bugetul în valută forte de mai mult de opt ori. El a pus atunci imediat pe al doilea plan activitățile secrete pentru străinătate, stabilind operațiile de spionaj, ca fiind principala sarcină a dieului. Orizont era numele codificat pe care Ceaușescu personal l-a dat acestei operațiuni, pe care tot el a construit-o, căramidă cu caramidă, începând din anul 1972. Scopul ei a fost să dea vestului, iluzia că România lui e un nou tip de țară comunistă, independentă absolut, inclusiv față de Moscova, o țară ce merita să fie sprijinită de vest, ceea ce ar produce spărturi în zidul blocului sovietic. Orizontul lui Ceaușescu dispunea de tot arsenalul. Propagandă fățișă și discretă. Microfoane ascunse, descoperite în interiorul ambasadelor române din vest. Documente semnate de conducători de guverne străine, falsificate însă la București și pierdute întâmplător în hoteluri luxoase sau stecurate în vest pe alte căi. Agenți secreți operând deghizați cu robe de ambasadori sau de arhiepiscopi. Conturi în bănci elvețiene pentru răsplătirea occidentalilor corupți cu funcții înalte care acceptau să prezinte România ca o țară independentă. Agenți secreți jucând rolul de amanți, recrutând oficialități din Occident ca agenți ai lor. Orizontul, cuprins în câteva dosare voluminoase, aranjate pe arii geografice, era singurul loc unde puteai desluși în rezumat țelurile generale ale lui Ceaușescu, cu obiective concrete pentru fiecare țară necomunistă de oarecare interes, începând cu statele al Africa, ca și date privind pe cei mai importanți agenți creați de die de-a lungul anilor. Compromiterea soției ambasadorului 62. Prezintă-te la 01. Repet. 62. Prezintă-te la 01. S-a auzit de telefonul mașinii mele. Fără o vorbă, șoferul a realizat o întoarcere bruscă, cu cauciucurile scrâșninde și cu acceleratorul apăsat până la fund. 62. Este în drum spre 01. A răspuns șoferul la apel. Manea mă aștepta în capul scărilor. Vestea cea bună, șefului e că furtuna a trecut și tovarășul se uită la unul din filmele pornografice ale lui Moga, împreună cu Andrei. Generalul locotenent, Gheorghe Moga, era șeful direcției de contraspionaj a securității, iar Ștefan Andrei, foarte noul ministru al afacerilor externe. Dar vestea rea este că tovarășa Elena e cu ei... În biroul lui Ceaușescu, draperiile grele de catifea erau trase. Așezat la masa de conferințe, între soția sa, Elena și Andrei, Ceaușescu se uita la un film în culori, pe care Moga îl proiecta pe un ecran portabil. Eram foarte familiar cu tot soiul de filme compromițătoare, făcute abil de direcția contra spionajului, cu ajutorul unor microfoane și aparate de filmat ascunse. Văzând că sosisem, Ceaușescu s-a ridicat brusc și a pornit spre ușe. Fiind încă, într-un fel, un țăran rezervat, Ceaușescu detesta perversiunea sexuală. Să mergem!" mi-a șoptit ieșind din cameră. m a imediat și l-am urmat. El a părăsit încăperea, fără să-și pună la loc hârtiile așezate ordonate pe birou. Asta era sarcina lui Manea. Ceilalți însă au rămas să vadă filmul până la capăt. Mercedesul prezidențial, care împreună cu întreaga escortă de mașini și de motociclete ale securității, aștepta mereu afară, a pornit în viteză de la locul de parcare și până la ușe. Hai cu mine acasă. Șoferul, un colonel de securitate, care era cu el de mai bine de 10 ani, nu trebuia să întrebe unde mergem. Ea a luat-o brusc din loc, cu o viteză mare pe străzile pustii. Traficul fiind totdeauna oprit complet, ori de câte ori Ceaușescu își părăsea reședința sau biroul. Câteva sute de ofițeri de securitate în uniforme, care patrulau cu regularitate pe ruta dintre biroul și reședința lui Ceaușescu, se arătau discret, de-a lungul drumului, unul câte unul, ceea ce însemnea că totul sub control. Ca de obicei, ocupând locul din față, Ceaușescu era încruntat și foarte tăcut, absorbit de propriile gânduri. Nu se uita aproape niciodată afară, prin geamul de la mașină, deoarece oamenii de pe stradă nu îl interesau deloc. După zece minute de goană, pe străzile colite, mașina lui Ceaușescu a ajuns la destinație. Reședința prezidențială, situată pe Bulevardul Primăverii, este înconjurată de un perete înalt, din cărămidă și beton. Ușa masivă de oțel s-a deschis automat, iar automobilul a intrat fără a reduce din viteză. Să mergem pe jos!" a spus De Era un semn întotdeauna că avea de discutat cu mine o problemă extrem de delicată. El preferă să comenteze toate problemele speciale în aer liber, nu în casă sau la birou. Ca unul ce a dispus instalarea de microfoane în multe locuințe și birouri, era foarte conștient de capacitatea stranie a acestora de a pătrunde chiar și în cele mai intime dintre gândurile oamenilor. Marea lui grădină de Trandafiri este locul unde fusese luate cele mai secrete decizii privind spionajul românesc și politica externă. A luat-o din loc foarte repede, atât cât îi permiteau picioarele sale scurte, străbătând grădina imensă, ce se întindea pe o suprafață de câțiva acri cu tufe de trandafiri și fântâni arteziene, luminate al giorno. Stinge luminile și lasă aprinși numai piticii mei, a poruncit el unuia dintre paznicii ce mișunau peste tot. Când discuta chestiuni secrete în grădina sa, era întotdeauna iritat de neon, care răspândea o strălucire albă și indiscretă. Sute de lămpi mici, ascunse printre tufe, au prins să licărească deodată de-a lungul cărării. Ce mai e nou? a întrebat Ceaușescu. De fiecare dată începea discuția în acest fel, chiar dacă mă vedea de 10 ori pe zi. Spunea adeseori că serviciul de spionaj extern ar trebui să aibă mereu câte ceva nou de raportat. Chiar am primit un mesaj de la Washington, am răspuns. Stația obținuse deja o copie a telegramei abia sosită acolo de la ambasadorul american din București pentru departamentul de stat. De la V12... Acesta era numele codificat al unui agent din departamentul de stat. Da, tovarășe. Agentul ne-a dat telegrama decodificată primită a de la ambasadorul lor din București. Și ce zice idiotul? Ceaușescu îl ura pe Rudolf Agrei, socotind că departamentul de stat l-a omilit, trimițându-i un negru ca ambasador la București. Face propuneri pentru vizita dumneavoastră la Washington. Crezi că suspectează cumva orizontul? Nu există niciun indiciu în acest sens. Trimite mâine textul telegramei. Ce altceva mai e nou? Washingtonul raportează de asemenea că Richard a înmânat la CIA un raport despre România. Richard era o oficialitate de rang înalt în Departamentul Agriculturii al Statelor Unite, care fusese și ea reclutată tot ca agent american pentru Direcția de Informații Externe, DIE, de la București. Chiar nimic despre orizont în raport? Nu. În altă ordine de idei, spunem, a început Nicolae să recluteze noi agenți secreți? Are două cazuri la departamentul de stat, am răspuns eu. Nicolae M. Nicolae era un inginer strălucit care își petrecuse aproape toată viața în Ministerul Comerțului Exterior. În 1972, Ceaușescul a făcut colonel foarte secret în serviciul de spionaj. Iar în mai 1972 l-a trimis în Statele Unite ca ambasador. Păstrează-i focul sub picioare. Ai recunoscut vreuna din fețe în filmul lui Moga? Nu cred, tovareșe Ceaușescu. E eh, soția ambasadorului american. Care, cel actual? Nu, cel de dinaintea lui, ăla care mi-a plăcut mie. Moga a reușit să-l bage sub fusta ei pe unul dintre agenții săi, care era șofer la ambasada lor. Acum vrea să-l trimită pe șoferul ăsta în America, mai întâi în vizită, iar apoi definitiv. Ia legătura cu Moga. Poate că într-o zi va trebui să însăcinezi Die să preia problema manevrării ei. Noi n-am acționat niciodată împotriva unui ambasador american, Tovarășe Ceaușescu. Și cred că nimeni nu a mai făcut așa ceva vreodată. Da, pentru că nu am avut vreodată un ambasador american cu o nevastă curviștină. Dar ce serviciu are el acum? Șef de personală a Foggy Bottom. Nici că se putea mai bine. Mediator în Orientul Miștorciu? Povestește-mi din nou ce a zis Sadat. În urmă cu două zile, mă întorsesem dintr-o vizită la Cairo, unde m-a trimis Ceaușescu ca mesagerul lui personal la președintele egiptean Anvar Sadat. A spus că a decis să-l accepte pe cartăl ca mediator între Egipt și Israel, am răspuns eu. Președintele Carter urma să obțină atunci acest rol. Doar cu câteva săptămâni în urmă, Sadat a căzut de acord să-l întâlnească pe Begin, aici în România. Ceaușescu încercase din greu să medieze între Sadat și primul ministru Menachem Begin. După părerea lui Sadat, Carter ar putea exercita o influență personală mai mare asupra lui Begin, am precizat eu. Sadat speră că președintele Carter va antrena și cia ul în joc. Tot nu-mi vine să cred. Ca și cu Brezhnev. Ieri i-am trimis raportul tău, iar astăzi Drozdengo a și venit aici cu un mesaj personal de la Breșnev, cerându-mi să dejoc planul lui Carter. B.I. Drozdengo era ambasadorul la București al secretarului general sovietic, Leonid Brezhnev. Dacă nu putem menține România ca loc de întâlnire, ar vrea să transfere problema păcii în Orientul Mijlociu la conferința de la Geneva, și să-l determine pe Carter să recunoască OEP-ul, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, sau să-l convingă cel puțin să accepte discuții cu Oepul. ul Știam sigur că nu va fi ușor ca Yasser Arafat și Organizația pentru Eliberarea Palestinei să fie antrenați în procesul păcii. Arafat nu e destul de flexibil ca să trateze cu președintele Carter. Am să-l fac eu să fie, ceea ce trebuie să să faci tu, E să-l aduce aici cât mai repede cu putință. Ceaușescu a devenit din nou tăcut. În timp ce treceam prin fața reședinței prezidențiale, am putut auzi o muzică zgomotoasă de rock, întreruptă cu mici explozii, repetate. În clipa când am ajuns lângă ușa glisantă, deschisă, l-am zărit pentru o clipă pe fiul lui Ceaușescu, Nicu, care arunca în perete cu sticle nedeschise de whisky, când se spărgeau, alcoolul împroșca toată mobila, iar râsul lui Nicu răsuna în toată camera. Nicu devenise un băutor zdrav în din adolescență, când dispărea des de acasă, fiind găsit peste câteva zile beat mort, în casa prietenului său, ori în vreun restaurant sărăcăcios. Pe vremea aceea Nicu bea orice, de la țuică la vodcă, cu sau șampanie, Acum el avea 27 de ani și bea numai Johnny Walker Black Label. Departe, în spatele nostru, am zărit-o pe Elena la ușa din față. Văzându-l pe soțul ei, a trimis la el un pasnic personal ca să-l cheme la cină. Înainte de a pleca, Ceaușescu mi-a propus să vedem un film, după aceea. Ne vedem în sala de cinema la ora 10, s-a auzit vocea lui propagându-se prin întuneric. Deși Ceaușescu nu fusese niciodată la vreun cinematograf public, el era un amator fanatic de filme. Fiecare locuință a sa are câte o cameră de proiecție, înzestrată cu un echipament complet de proiectare. Filmele lui preferate sunt cele despre Napoleon, modelul lui preferat de viață și filmele polițiște americane. Ei împușcă mai întâi, apoi pun întrebări, obișnuia să zică despre polițiște americani. Ca toate celelalte din reședința sa, nici cinematograful nu mic. Aici totul este tapetat în catifea de culoare deschis. Pe rândul din față se află numai două scaune foarte mari, niște fotolii adânci, care te înghit cu totul când te așezi în ele, având câte două mese joase în fața fiecăruia. La ora 10, Ceaușescu a intrat în sala de cinema, purtând un pullover al pe gât, urmat 10 minute mai târziu de Elena, Îmbrăcată într-o roche de casă, lungă, din catifea gri, descheiată pe umăr. Ceaușescu este întotdeauna punctual, dar Elena niciodată. Un chelner i-a servit cu vinul lui preferat, un vin anumit din Moldova, făcut de sigur special, pregătit pentru el, și-a deschis o sticlă rece de șampanie cordon ruș, băutura favorită a Elenei.